مکی صورتت دی نزول ک شپیتم نمبر د پ د زمر نه د دوا ته صورت افه کورې دا ټول صورتونه چې څنګه په ترتیب نزول ک دغه کې دي مخی کې د د قشانې په نزول کم دي خود د ساټ نه شماري صورتې مومن شپیتم نمبر د کوکېپ د زمر نه د ټول صورتونو دا حوامیم وي د دې ټول صورتونو په سر کې حامیم راغله نبی رسول الله صاحب وي نبی رسول الله ابن مسعود رحمته داريوسز یو باغ چوي د قران باغیشه شوه هغه حوامیم دي داريوسز نه چوري د قران څخه کوم نه نه چول هغه حوامیم اغه او دی وکړي دا وو صورتونه وي د دې د طول او داویяваزه د یوي مصلی خدمت چا شغله رد شرک دعا مخک صورت کې وي فاوذ الله عبادت الله کوی د دې صورت کې وي فاوذ الله الله ربو دې رب ترا نہ زمور زمر نہ سورت دا مسئلہ ذکر کئ او بیان ہے یی په کلی انداز باندې او ته چھی دا تبلیغ دا مسئلہ راځو چې په روانه تو اوس کدی څه اعتراض نه کئ دغه مناظري په شکل واندی نہ سورتونو دا, دا مناظري په شکل نی په کدی اعتراض کئ نو جواب وته کای څه اعتراض کئ نو جواب وته په بیا په تاسو جواب دي تاسو په تاسو جواب دا کوي استاد جواب وځایي تاسو په ګورو صورتونه کوي بیا یو له څه جواب نه داغه چې جوابات کوي صورت المؤمن کی دعویلا فضل الله مخلصین الابتین اوالده دعوی مقام بیان نه د مسللو یواله بیا یاره من کو ذکر کوي تفصیلی او میاړه د آخرت قوم د دنیا بیا دلې نقلی دي څرګی د موسی علی السلام او رجل المؤمننا د تچیه په تبلیغ لپاره هغه مساله رسول او تم مساله رسول دلاله یې کلیه بیا ذکر کړي په داوا باندې او مساله ثابتې امتیازات او شې رجل المؤمن واقعا د ابتدا دو دعوی اهمیت او ترغیب و تذکر کهی چه خلق منو تتیار شید حامیم تنزیل کتاب دستانا خبره چکمکه چه حجتونی که صرف یو لعنه مدد که بل سک مرع مدد که دستان خبره در چه در طرف هدن تنزیل نازل دلدل کتاب نازلی دردی کتاب فرفت اللہ ندی اوزان نخنام واخر دې کو نه مونږه سودورا پروا به ني الله عزيز الالم زورا اور دې او پويا خپل خبره خپل سکونه شي يرانو مونږه خدا غاډر خلاف کړې بیا وسي کیږي وافر رضا او قابل التوب په كون کې جرم معفي او په بلونکو کې توبې دې سب وزغواله خامه طاقت اكم مسله کوي راكم مسله کوي لا اله الا الله استغفر الله بين ذنوبنا اغته به ورځ ددې مجادل کافر دی چا چې اوله ندین کې جګړه کوون کے باونه کوون ک د کافر دی جګړه کې پایتونالله کې مګه کسان چېنکارې کړړ د پهلا ورو ک دخلوونکلا د کنیې تړړکرې د دې پهخړو کې بباری شان سره چې چا د مع ل ارا الله ت وي دیې دمردته حکم دام دګنا د انګړ ده مخیر دینا در اوزن نزبت درو کڑو مخیر دینا کوندلو اوڈلو پاس دینا مضبوط کتز اکل کڑو هم مت حراده کڑو آره اوڈلی پو و پیغمبر خلوانی چی بینیوی دلران و جا دلو بالباطل او دی خبری اصری کڑو باطلو بانیلویت حضو بالحاق کور تاج دی کمزوری کفتی صراحق کڑا فاقستو نومینی ولی و سرنگچو عذاب می و کزاری که حقت کلمتو ربک دک ثابت شووکه صلی الله علیه و آله و سلم رب دی پاکه سانو باندې چنکارې کړو ته اقین اندی دوزخيان آ که سان چچاو منلا راز او درې پښته الله جنت تسکي بوزي نوي منی څنګه راشي آ که سان هغه فرشته چوتکلدارش وای او من هو له آ سو چا په جنت کې وکال کې واني په سهر رب دی په نوو نبی هی ایمان راوړ او ریکوست او فرونه للذین او کنه غواړی اڅانره چی معنی راولې سره چ الله الا ه الله فضل الله مخلصین له دین اره زمونږ رسوله تاریخ شتافه مې قربان کي په فلم کې فاغفر للذین معفي کاړه کسانو ته ذوبس لله او صاحبدار دي دینستا او پښک دې له آزادو دوزخ نه هر زمونږ جنت نه باغونو ز همیشتاغه شتا سروازه دا او هغه چاله را فراهمنا باهم چې په صحیح اجازه راوړل دا درستا اجازه راوړل دا طلعانو دینادو بیاانو دینادو او لازمي دینه یقینا تیزور او حکمت والا او بچ کړي له د سختو له بغیر دینه او شوق جو تا بچ کړي له سختو له بغیر دینه دا به مهرباني او دا د کامیابی نویا بیا یاره یذکر کوي نه معلوم کوتا چې له دې خبره نه منون کېږي خدا په او دی مسئله م به بیاست کې ارمان کې ی انها کسان چنکاري کړو دد مسلی نه ینا دنا اواز بوړهشيدي ته چېله مختله ابرروې م کوم چخ مخه غص الله نن اکبرو م مخت کوم هغه ډره غټه ده د غص ستاسو موباندی په خپلو ځانوبانندې پهختې چې رابر ل ایمان بچته ایمانته چې تاسوه غرووتو سره غسوين د ظالله ډېر سردي او تاسو وینکارکو ندی وای پروزمغه امتن سنت ته خامون ګنډوځلې او ژوندېدې پټوځلې فا ترمنا بي جنوبینا زمونږ اقرار کړي ټول جرمونو فا اله قرجوم سویل واشت نو اتو تسنار د ذوځو خو او له ته توحید دښمنی ته توحید مسالې څخه بدلې کی زالکوم دار دی وجنا یقینا اذا دو یالله شکل برابر به ان کی سودارو چې جوړی شو تاسو بیا خبره باندې الله پر او الله ال ال كبير او صلى الله عليه وسلم چلو نیو او چذ ذات ته لوی چې فتا استقل دلائل او ولي تاسو باران من السماء ریسکا لباران رزق او خوراق یعنی باران ورين پاري سره پیدا کی مسید ناخلي مگر او سترګر دي الله تا ذکر انداز کیमती خبره شو فضل نام مصید الدين او ګری الله راځو ځکم کې او الله راقدا اگر کو بده ګڼ کا قرآن رافيو درجات عزت دداوي موږ ته اون کې درجو الله په دې باندې درجه سکی پچتې جنار شاءاندار سر را ورکی چې کوم راو راو ديږي اروا روح جبريل السلام یا اروا قرآن را یا روح روان را میرا بریده وکول نه پاږه چې را دیو کې وې مراده اقول بن دا چې ویری دا غرضه د ملاقاتنا اقلا فار زوانه وسیر ذاکرت فار شری بو اسلامه محامق لا قال لا نمشي نو ویری غزاللا نو پټی غزاللانا فأن پټی ک پالله باندې دین ما ملس الله وی چال د اختیارن لله الواحد القهار قسمه عرب کی اجا دم زنم اخذ بری توی الواحد القهار یاکیو از الله <سؤال> راکیو دیو دوران الیامتو زاکو نفسن نن چې کومه په لور کړی شاره نفس لارم باور نشی کړی لا ظلم اليوم نشته زلم نن یاکیان لا سکند لیسا کویرودی لرا الله سره پزری صاحب کوونکه اویرودی لرا دا غرضه دې زینا دا غرضه دې دې مصیبت نه چې دغه دراغه وست بس په قلوب له له حاجر پاو کېږي بې نزده مرکن کازیمین دک دو غسینا نشت زالی مالو سکدوز اونو سکسفارشی ایتو آچو ایمان علی شی آلمو خاین تلائیم پوئی گی چکا منو خاین تلائیم پا خیانت دستر کو بانده وما توکی صدور دستر کو پیشارو اللہ پوئی گی او آغا چی پتیسی نی او اللہ فیصلکی دا حق اوال کسان چرابلی دید اللہ نه فیصلی نشکولی مابلی همی تخین لاړې او دې جنکي په آزاد او دې جنکي يرځه دنیا اخره کولا نه لري په دنیا کې به هم الله ډېرې کې آینه کې دې په سماق کې چوغوري سسران یې جام دیه قصانو چوري مخ کې دي نه دې وسه ور دي نه په طاقت کې او پنن کو نه خانو کې وزمه کوي اورې ور الله دې ناراض وځي دې جرمونه دي نه falo دې ناراض نشته دې ناراض الله نه ایلاوا الله رازانه داوود الله تبارك له دا ريوجنا چې یقینند دای کارتا دې رسولهم راتويته پیغام ورانده دي اصحاب دې دې رواني انکارو کو فاطمه الله منو وليلره الله انه يقوم شد له عذاب الله ري یقینا الله ري مضبوطه غذاب ولا تخويف دپاره نګونه ذکر کوي فرعونيان الله تبا له او ته حاضرای دپاره موسی كنرتو مسرب هر کړوا امالگر اولا اللہ پیدا کستاو اولا اللہ پیدا کی تسلیس آتا دشمن میں اعتباشی آو یقیناً را علی گلے میں موسیٰ علیہ السلام فنو خوف و او بغلب و صاف فرعون تا و حامان تا او قارون تا نو دین چیز بھو نور سو نو سو نوی جادو گردی و در و جن وار کرا چرے عرضی تا حق ای طرف نو دین نور سو نو سو ویوکلو امن الذین <سؤال> اوج نظام دار کسانو چیمان راوله سرت جناب چې وی خوړو زامنو دړدیږي زامن ورجل توا چې وی وجنی چې کوم فلوور ملیان یې بسنه وچنی او چې کوم د جنکو بور پیدا ځای یې پیداوی امن الذین اوصل فرعون د ابنا حکم کړي چې زامن ورسکی اوس موسی راغل دې خوصل وی چې ابنا ورسکی مرتي دل ته مراد فلوور خلک چې دا په خبره سو ګرا پاسی او اج نئی چھے دمال گری کی کی او اج نئی افنا اللہ زینا زامن دا کسانو چیما او بلدارے چکلے زامنو سوشی او دردی کی لگ رو او اج نچو دردی کی واسطہ یونسا او فریق دے بھی پیانے دیں آنو تدبیر دے کافرانو مرکم راہے کی فرانوی اس نصیت کی درونی اقتل موسا فریق دے مالا را فریق دے مالا را تچانی دل سره فرهګړي ګټ تلاس کې اپل موسات زوورنه موسالره وريا رب او دیره او بولې کولره انیا خوف زریګم ايوب دلینکم چه دیو بدل کې تاسو د ژوند قانون وګورئ تاسو د دین خپکه کیږي دغه مسله کې یو دین پسندي او ګل دنیا دار سياسيار خلک فرعون د واړ الاعتماد کړي او غي دیو تو وي چې دین د لتا باقی او بل د فوارز دیداري دا دادي دا دادي او سيار سيارو توي بیا و چې کمنو ګور کور کې راستي او بیا و سيزال راځره نشي نو و يو زرا فساد دواړه کاري انيا فابو زريګم چې بدل پاکستان ضد ژوند نظام سمرقوري نظام نه لیکلي جناب فردي انوب کې د کرپشن په لګينه د فلسفه په لګينه ولو باس شوک شکې کوي هاي او يو زرا فساد د فساد د توير دا په تاسو په کوم وخت کې مې دوه تا یو آی او واخاره کې زما ته وزادو موسیو زپنا غواړ پرښت کلو فرښتاسو دا هري ومتکبرانه شیما نارالي فرښت حساب کتابونه څو سره الله را برزت پیدا کو نو یو سړی واندار چرونوالونه جناج کمزرو د زیرو ورور شتدارو کې ی ایمانه مضبو خپل <سؤال> ایمان په د بیان سره لا ایمان ن مضګو یا کو ایمانه هو یا پچ کو خپل ایمان تاقلوونه رجل اتاس ووجنی چې کوم دنو داس یو سړی چې هغه را الله سرب زما د الله تا سړیولې چې الله قانون ته داور کې او را وړي تا دلهمهرم ب کوم طرف د رستاسوونه او کهې د رودونې د پهزبانه د وبالله او کده رشتی نید او برسی که تاستی یو نماغ آزاب چیاری تاثوله را یقینا لا تفیق نور که آجاتا چیزیاتی که اون که درخزن وقت قوممی تاثوله ده به حکومت مغاورا که گمنا دابوی تاثوله ده حکومت پادشایی نن زوائی ننخ کارب از مغا که سوک ببچ که مگلر داد آزاب در لانه کرایش ممتا فیران ویستنی تی خبر احسرو کی په ماوري کوم لاره زراي نظر کوم تاسو له مغراغه چې مې دلته کړی دا زړه خبره چې ګوسا وجهل غوړي او نه په امتحانات مغر کان دې او یا که چې ما نړۍ وکوم زياري په تاسو باندې په شان درزدا حال په او داډيارو سمو ديانو حدايق سره چې پزدينو او الله چې راځي ظلم باندیانو پوکومه زیارې کو تاسو بحانو الله سبحانه تعالی غره درته چوغو سرونه ات تناس چېری سری وروکي باور چې وا وړونه شي مدبري شاكونکي نبي تاسو سره الله رب دې تاسو بچكونکي اجازه دې تاسو ته کې الله دې شذره کو سمکونکي تصویر تاریخ تذكيرو ته کوي ورقه جاءت یوسف یقینا داغه تاسو یوسف من قبل اشاره وکي یوسف څنګه ملجام دامن ته کھړو د کړو او د غیر قانوني څه کړو ختم کړو او د دې د نیکو حکومت څه کړو ختم کړو غوا ختم کړو موسی پیرو یوسف علی السلام چې بجیل کېو د فرعوني قانون ول تھا دا غیر دا غې څه کړو ختم کړو د فرعون چې کمندونه را قانوني ټول څه ختم کړو نو دا موږ سره نو څه د دانې څوم نو سره علي يوسف من یوسف ووکه څنګه باندې وفا سازو خو امانو اسلامه او خوشحالي و په مازه ته په شک هميشه وی تاسوعو شکې داغ نه چراول تاس ته یوسف هغ په تدريس تاسو نېکانو دی یوسف دښمنې کړې و تاسو د چا دښمنې کړ یوسف او د موسا په منځ کې خو بلانې کاندې څنګه دې ته وې تاسو په شک کې وې مطلب تاسو نېکان سکې شک و هغه درشانه خبرونه اومره تر چې یوسف وو شو نو تاسو بېلکل وراونه لګي الله تعالی رسول پیغمبر کی. بیا ورا تا صددا خبرې نه دي خزارک رسول الله تارنګي بمرا کې الله واخلي شاوې په شک کې مرتاب به قرام مشرفون زياتيكون کې او مشه کې اګاسان جازل الله شغي جګړې ته پات رضا الله کې بيدلله خراب بيدلله فرغلي ویتا خبره مقتنه اند الله ډېر د موسی خبره الله کوي او خپل زاهر روانه باندې سیمان راوله دک کنه الله خلق كل قلب متكبر پر طول زړه د متکبر باندې معنی یاد کړئ خلق كل قلب متكبر پر طول زړه پر طول زړه د متکبران طول زړه ولې د دین څخه باندې خلق كل طول زړه د متکبران ځان ګټګون کی د دې قال اقرأ رب نبى فرعون ويا وا ہمارا جوړ کمال را ابنلی جوړ کمال رہے باندې لال اپلو غل اصحاب کې دې څو را سره اورا څنګه لار او تلارې خبر وو اپلو مقدس موسی حضرت کې نزد کمال څنګه دتبانه نظر وژن دکرنګې خپل تکلو شوی برون ته بلامل له او باس کې شوی دلارنه او نو تقدیر دې فرون مگر متوهه کې او یا کچمان را وړ یا سو بیت ویونی وکوه ما په تراشی آدیکم سمیل الرشاد تقیب تاؤس و سمالان و قوم امی تذیب دین الدنیا و قوم امی این آوازل حیات دین تاظب دنیا مستی یقینا دا جود معمولی چی دنیا فائده دا سکا او یقینا آخرت, آخرت اخر دفعاتی که دو چاچ امالو کنیک امبال لبنشو ورکول دلارم اگر داغی امرا چاچ امالو امان حمیل سییتا چاچ امالو کبت ولا اجزای اللہ بسلام امبال لبنشو و خنارینه و کزنانه او دیو ایماندار در نباشه جنت تایرز خون و فیابی غیر سال روزی بار کولش دیل رو بده که پریمانه وقعامی خاتمه در بیان وقعامی نو خاتمه که کمن خلاکی دفت کرد که بایی کار صدی معنانا چرا ولم تاسو لران لحسون تا نجاس تا تاسو تا را بلی معنان ورطان تاسو را بلی معنانا چیزی صدار جن کم دار چیزو انکار رو کم دار لانه او 2000 جルトندار سره راځي چې نشت په اړې باندې هیڅ قسمت او درا بلند تاسو رازور اور بادشاہ تا و بخون کیتا شک نشته یا یقینا راځي تاسو را بلی مال را غیتان ليسرو داوتون نشته هر قبل <سؤال> اولدو قبل اولد بلنی یعنی چې غیر را حق د بلنی کو دنیا کې او په اخرت کې او یقینا الواپس دې مونږه تعالی الله صدا او نر ګسریفینا او یقینا ذات کوم کې ډور والا فستل کورو نما کول لکم زرد چې یاد بکې تاسو هغه چې زيده توام زمما خبر ورته ورته شي تا یاد شي د عبدالرحمان نا به در در پیاش شي چې دیو دیوال طبق او بلتري شاشه فستل کورو نما کول لکم او فوی زمیل الله اما خپل کا ته سپارل دي الله تا ان الله رسول ملي بعد یقینا الله ځکه ملي چې یو باندې فوقاو اللہو بچکا اللہ در را سیاتی معاملو در بعد واغی چې چی کریو دست داد آگینا چی مما کرو شدی تدبیرو نا کول ویدی یو زر قربان کل زر سو دی یونی کلیسی کلی دی قربان کلی دی نا خوی یو یوبو نا کنن نظر بلا شدی فران کوجیانو ویدی اللہ خر کل او دی بتنی خرار گی فوقاو اللہو بچکا اللہ دینا در بعد و مستزاگان دا آگینا کړو. او چاپیریږي فروریاں نوګه دا ځان انا روح پېښکولې پېښکولې پېښکولې و چې دی په ورباني په دوه واشیا سبب دیګه او پرځ د قیامت ثاورې چودری کیامت دنه کې فروریاں څنګه ځاګزاد تا په وخت کې شریو جگړې تیپور کې یو بل سره ولي جزم لکه د استوب یو بل جگړېږي فیر کول دواپا وایږي کومه کمزوري هر کسانو ته ځان متبرګړن اننا كنا لكم تبع يقينا مونګوستان صاحبدار مونګوستان صاحبدار وايي تاسو به ځکو انګې مونږه را صبره خاور نه نو وو یا کسان ځان متبرګانو له مونګو بده کې ان الله په حکم به نړېوال يقينا الله چې کومه په سله کې دا تمي کې او وو یا کسان چې پور کې دي خزنه جهنم تاغدار اوه جهنم تا او دو ربكم تاسو را رعبلي چې خوف غنه چ سپوکې زمونه یو ورځ چټی خوراله راځي کیره میرا لحاظ ثخالیف قشته کې نيسته زمونه مو په کیسه څه اتوار شپه کې پکه نيسته قالو نایوتوي علم د کتابتکم رسولکم البینات آیا نو چراغ له تاسو څخه مرهم آیا نو چراغ له تاسو ته پیغمبران تاسو بیل بینات وصافدل لومان دې ویولنا قالو فدور اوغواله ماذال کاپین لا فزلال تاونو شغله کافرانو مگر تبعای کی اننا سر سرورنا بشارت کو مناننوسا یقین ممد کو د خپلو بیا غمرانو او کسانو چبان راړ د په دون معاملي کې او په غرضبانې چدرريکیګان ذا قرضبانې فده بور کے ظالمان طببانې ددي او دی لات دي للب غور دی ببد جا بدخورور او یاقین ورکړ مشاات علایت او رسنا بن اسرائیل کتاب او اورک بنی اسرائیل س کتاب هدایت او ذیکرالیونې للب ن صبر کوا انواز الله که بین الله تعالی بالکل کارا او مافي غواړه د زړونو د بوج سي چې په زړونو د بوج مونږ راځینو استغفار لريو الله تعالی د بوجونه سکی اسانه پس سبب هم دربیکا او باقی بیان واستاينه دربې بلا شیوال افکار دیغا او صباح یقینا که څنګه چې سېګلو وي چې د جګړې په خاطر د الله کې بسذر لله اتا پر اغلی سائنس مریم اشرف سنود کی مگر لوی مقصد ثرت مقصد چرا وجل پیغمبر دی ند دی رسیدن کی تا فستعاذ بالله یا ختمه ال توحید فاستعذ بالله ربنا غفر لنا ده الله په مدد غان دی یقنا غار رسیدن کی د خامفه پیدائش د سبحانه عزمکي داړې غړت چې کومه ته پیدائش خلق کنا خو زیاد خلق کنا الکل جنا و ما استعلامه التصویر ندی برابرडून دولتونکه ها کسان چې مان رالوامل کړل نه اووونه غناګار ډیر کانس دا راځي تاسو نصیحت اخلي ته اخیرا قیامت خامخاله راडून کې لارې وو پیښې څوک پدې کې چې زیاده خلک په ایمان راوړي دا و صورت نو وړیلی نیراپدي او دونهی استجبلکم ما او بانو والی مارو غلي زلاله قبلوما یا کله ها کسان چې ځان غټګنې عبادت د الله نه حضرت ابن مسعود الله <سؤال> وزادس دلائل اقلی اولین را گواری، ستا جتیشی گروہ کولی، یک اللہ را آخذات، چکر جلی عطا صلی رشت پادا چارامکی بده کی، او رض رو خانا، یقین اللہ را خواهند فضل و خلقو بانی، زیاد دخلقو نقبر نکی، نتیجه ردیدنو، دیکھ کارون عطا صلی اللہ را را فتا صلی اللہ، او سیز، لا الہ الا ایلا او، اشت ایلا بیدنان، سچت توارا اولی شک دکران دے اوڑ کیہ اوکسان شکر ادا اللہ نے انکار کئی اللہ دے اعزاز فراری دے لیے شکر رسول ہے تاسوس مکہ فرارٹنگ او اسمان چھت اور شکر درکڑے تاسوس رانوں کس تے گری شکر نستاس اور عزت درکڑے تاسوس پاک ہونا زالک اللہ ربکم فیکرن ورتا سم اللہ رب تاسو فتبارک اللہ رب العالمین فخيرن وبرکت ما چون کہ اللہ شرع قال ارجوند لا اله الا الله نشهد ان لا اله الا الله و مخلصين له الدين راوا الله لا يوازي كون كيارا لا لاقيدا الحمد لله رب العالمين طولت بدون خدايتوب يكيو الله ربي مخلوقات دليل وحي هو توه يقين الذشم لوهيتو من اكثر شيء داير البندقي حكم داكثان شتا فراو لله الاوا هر كل شرال ما صاف دين طرف طرف زمانا وماتو يشوي دي او سر مه پال دا چېغاړه کېم زه د مفلو پااستهله یاات چې پیدااکې تا زه خا او بیا د ساعت ک نه او بیا د میلی د او بیا او بعضې تاسو ل ماشمان او بیاچ ورې تاسوکوو خمرته س ته کو شوخوا بیا دا چې شي تاسو بګان ځې به تاسو ک داې دي چې ساې چې دغه من قبل مخکې به نه چې او ورې تاسوټې مخړی ته او د د چې د خیار شيتل نه کار الله یا رب دات چوند کولم له کول کې فایضا قضا هم په نمایه كل كون فیکون چې کله په سلوګ دی او کار نو یې د زورنا مجادلینو ته چې څوک انکار کوي د زورنا فکر دې نه کړه کسان نو تا چې د لوی نوې پاتری د الله کې کم ترته دی واره شو آ کسان چې د روشنګېږي قران لرا او سره راځي را لګېږي موږ باغیوانه خپل استاد یې زړه جنیو پوښي ایزل اغلان او او که چې تو کو او زنجیرونه کو سټونو دی کوي او زنجیرونه په خو کوي یو صابون فل حمیم <سلام> ترا وخت له شریفه چې کم نه پو ټول مخبرات کله شي په مور کې او بیا فور کې جلوس کړی شي یو څېرون جلوس پکړی شي او وسو جوړول شي بیا وګړي چې د تا چرته دی آج تاسو سردار جوړول ميدان لانا نو دیګو وایي زلو عنا رخصو بیا الله زخه اقرار وکمن بل نرا لنكن نظم القبل شيا نرا بدل من مكه زي رئيس دا قران عمره کي الله رب کافران نرا دار ديوجنا چتاسو تا پرభు نو فلળે تاسو خوشالي کوله بسمغه کي نامناسبه پيما کوم تمرهون او ديوجني تاسو مستي کولا دنه شي ورونو دي ځتا هميشوي بده کي نو باد دځنه پاتې کي روزان غټ غړون کو نو څاور ښاو چا کي امزال الله <سؤال> بالکل کرا فيمان یاو وخت یو نماز او یو نیمه هغه نه چې نه یم چې یا روم دلرم دای او یاو د مملکم صاحب د لوافل نو موږ ترتوا پس رسیدې ته صلیو وکړه د او یو کینان دالی ګری می نړ پیغمبران ستانوکه زنه دال او چمابيان کریطا د زنیارو چې نیوی د بیان کریطا تا او د نشته سياري سيو پیغمبر راځي راولي موجدا الا باذن الله مگر د حکم د الله باندې فاجا جا ہر سر اللہ فیصلہ ہو کوئی سی پہاکوان نے اوتاںیاں ہر مشرد صدر کی باتل پر استا اللہ نے اماج شرع لی کوئی ورزولی تھا سر دراری تاج تھا سولیو کی بدیم دے نا اور ذمہ ضرورت پیسہ دور کن جے بسن استاد کرے پدې باندې په کښتو باندې تاسو اورول کېږي خې تاسو فکر نه کئ فايت الله تفکرون کوم یو د دا الله انکار کوي تاسو عین ګوري چې بسمګر کې پاین ګوري چې عینګر دې بسمګر چې ګوري چې سره مشانجام کسانو چې مخې دینو پوزی زیات دینه او سخت کومه په طاقت کې او بنو خونو په کې نه بچ نه کېږي لراغې دې کول فلما نوهر کړه چې راغې ته پیغمبران راځي فساف د لنونو باندې خوشاله شو پاره چې د سرو سر ولې علم نه هر زمانه کې یو علم د پیغمبرانو د علم مقابله کې څه شوی دی چاليدل دي پوسواکي انګريزي علم نه نو په هغه کله ما قان چاپیر شو دینامه چې ګبګنو تار کله شو دې آزاد زمونږه د دې مونږه باندې اوره په الله باندې اکی आवाज یې او انکار کړو دا مونږه داغنا شی مونږه داغي باندې صدر جوړوونکی په د نه چفایده ور کړی ایمان نه هر کله چې میر دا عذاب زمنګا سنت الله فريق اپنا مستر شینا کوم یاد الله کي کارته سره سپېړ غوړم تا ته موږ چې کافرات تل کار کی